Konsten att på rekordtid smälta samman en planekonomi med en marknadsekonomi. Återföreningen det var den tyska utmaningen när muren i Berlin som delade öst och väst började rivas en novembernatt för 20 år sedan. Uppdraget idag handlar om återhämtning från en skenande statsskuld, låg tillväxt och bort från rekordhöga sjukvårdsnotor. Ekonomi är gått lördag med Britta-Lena Ekström. Och idag sänder vi härifrån Berlin. Min första gäst är Lars Josefsson, storföretagare i Tyskland. Ett av de största fyra energibolagen heter just Vattenfall. och Där är du vd. Välkommen. Tackar. Du har också varit rådgivare till förbundskansler Angela Merkel. Vad är ditt främsta råd till henne idag? Det är naturligtvis förmätet för mig att ge råd till henne. Eh, hon har ett bra grepp om situationen tror jag och eh, vet eh, vad hon behöver göra. Och hon har ju också tagit åtgärder som hälsas av eh, näringslivet med egentligen positiv bifall för att få fart på eh, ekonomin. och Det är ju naturligtvis den prioritet num nummer ett. Och, eh, sen är det ju att balansera statsfinanserna. Sen också naturligtvis den frågan som ligger oss båda varmt om hjärtat, klimatfrågan. Och sen har ju hon som ledare för Tyskland det särskilda ansvaret också för att föra EU vidare. Den nya regeringen med henne i spetsen, de föreslår ju nya skattesänkningar. Är det en bra idé? Jag tror att det hälsas med stor glädje av skattebetalarna. Det är också ett sätt naturligtvis att, att eh, få mera pengar i ekonomin. Att folk får mer pengar och spendera helt enkelt. Men som företagare, är det bra? Eh, som företagare så tycker jag nog att, att det, är bra, det är bra för oss det här också. Därför att det får fart på ekonomin? Det får fart på ekonomin. Folk får lite mer att göra. Det blir en, en stämning av att mera, mera kostar på sig men också att investera. Din relation till Angela Merkel idag, hur skulle du vilja beskriva den? Jag skulle beskriva den som förtroendefull. Vi har, och det är kanske beroende på vår, vår gemensamma bakgrund i fysiken till exempel- så har vi alltid haft lätt att, att förstå varandra och resonera med varandra. Och jag tror att vi har en ömsesidig respekt. Sen eh, eh, har jag också full förståelse för att det som händer med- eh, eller vid, ska jag säga, kärnkraftverket Krymmel i, i juni- var någonting som inte alls var bra i den valkampanj som ju startade då. Ni förstörde lite för henne där? Eh, jag tror att det gjorde argumentationen eh, lite svårare. Eh, och den utnyttjades, försökte utnyttjas också av de, hennes politiska motståndare. Nu är ju, kan man ju säga, slutet gått, allting gått på val, valkampen. När träffade du henne senast? Nu är det flera månader sedan så att vi träffas inte så ofta nu numera. Hur viktigt är det för Europa att Tyskland kommer igång? Det är naturligtvis väldigt viktigt. Tyskland är Europas största land, industriland. Det är ju världsmästare i export. Det vill säga att går det bra för Tyskland så är det större möjlighet att det går bra för hela Europa. Och tvärtom, så Tyskland har ett väldigt betydelse och väldigt ansvar här. Hur viktigt är det för vattenfall? För vattenfall är det naturligtvis väldigt viktigt eftersom vi ju har investerat väldigt mycket här. Vi producerar ju framförallt el men även värme. Det vill säga efterfrågan på de här sakerna är ju väldigt beroende på hur konjunkturen ser ut. Det vill säga att den här, och den har nedgången, har vi ju sett på alla våra marknader nu. Och det är svårt, det drabbas ju oss, så att säga, och det blir svårare med våra investeringsprogram. Så att det är jätteviktigt att Tyskland får fart. Ja, vi sänder alltså från Berlin- och här har det regnat i flera dagar, blött och kallt. Men glädjen och värmen vid tanken på att det här är en stad som ser helt annorlunda ut idag än för 20 år sedan. Det går inte att ta miste på. TV, tidningar och radio är fullpackade med minnesprogram, vittnesbörd från den där novemberkvällen 1989 när Berlinmuren började rasa samman. Teres Larsson som gör det här programmet tillsammans med mig och som bor här i Berlin och jag. Vi gick förbi Potsdamerplatz här om kvällen. Teres, var är vi och vad ser vi? Vi står på Potsdamerplatz mitt i Berlin. Eh, under tak faktiskt just nu, tack och lov för det regnar lite grann ut, så är lite Sony Center står vi under. Det är stål, glas. Det är nya Berlin hade man hoppats skulle, skulle komma här. Sony flyttade hit, eh, Mercedes, eh, Deutsche Bahn, alltså tyska SI, men sen blev det inte så mycket mer. Den här tomtmarken som de här stora husen och byggnaderna har, har byggts på, det var ju tidigare Ingemans land, det vill säga mellan öst och väst. Och muren gick bakom här eller framför här. Vilken betydelse har det, att, du, att, att det har varit en sån politiskt laddad plats där man nu har byggt upp allt det här? Det är ingenting som man tänker på idag utan betydelsen är ju egentligen att här fanns ett gigantiskt stycke, stycke land mitt i stan som man skulle göra någonting med. Och då tyckte man att man skulle bygga då ett ställe dit, dit företagen skulle vilja slå sig ner och, och lägga sina nya huvudkontor. I det som skulle bli det nya centrumet där man fick mer tyngdpunkt mot öst. Det är ju bara åtta mil till Polen härifrån och man hade hoppats att Berlin skulle bli liksom ett, ett nytt ekonomiskt centrum. I ett utvidgade EU så småningom då. Eh, det här var ju på mitten av 90-talet. på att ja, det skulle bli den naturliga, naturliga tyngdpunkten. Och tomtmarken fanns. Den fanns, planerna fanns, viljan fanns. Men så mycket mer blev det inte egentligen. För idag så är här biografer, hit kommer turister som vill titta på muren. Eh, och så står det här som ett monument i stål och glas över vad man ville med, med det nya Berlin. Eh, ekonomi är lördag har två gäster till idag. Och det är Stefan Schütze, chef för den sydsvenska handelskammaren här i Tyskland- och Exportrådets Tysklands chef Johan Holmberg. Välkomna ni också. Tack. Tack. Johan, du har bott här i 13 år. Hur ofta är du på Potsdamerplats? Eh, ja, ska jag vara helt ärlig så eh, var jag nog på. Eh, blir det tro ju länge tid man bor i en stad, desto mindre blir eh, det, så blir radion tror jag, eh, som man rör sig på. Eh, så att oftast när jag är i, eh, på. på eh, så att säga, Den gamla östsidan av staden så är det oftast yrket faktiskt. Det händer också på kvällar, nöja att jag åker dit. Men oftast för att arbeta eller handla så är jag oftast i, i den västra, i västra delen av, av Berlin. Så att jag har kvar så att säga mitt arbets- och konsumtionsmönster. ligger fortfarande tyngdpunkten i, i den västra delen av staden. Stefan Schütze, du är också Berlinerbo. Vad har du för förhållande till plats? Ja, jag minns hur, den, hur det såg ut och hur den byggdes efter murens fall. Och man kunde ju se muren och... Allt som tillhörde under en ganska lång tid. Jag minns tydligt när jag var doktorand vid Humboldt universitetet här i Berlin. Tidigt på 90-talet. Och då åkte man med S-banor och tunnelbanor förbi Potsdamerplats. Och kunde liksom dagligen se hur det växte. Och man fick varje vecka ta en annan väg tvärs över denna gigantiska byggnadsplatsen. Och det var liksom, ja, det var någonting positiv. Man kunde se hur någonting växte fram fysiskt. Så trots alla besvär som man hade på den tiden, det gick liksom inte att promenera genom stan utan att komma ja, till någon byggnadsplats. Så var det trots allt någonting mycket positivt att titta på. En symbol för det nya? Jo, en, en, jo ett symbol kan man väl säga... Det fanns ju också folk från alla världens hörn, inte bara byggnadsarbetarna men, men också folk som skulle liksom, uh, jobba eller bo där senare som träffades där och det var ju naturligtvis intressant och spännande framförallt med här historien och med alla komplicerade byggnader som, som man byggde och man, man fick förflytta hela gamla hus över en halv kilometer och saker och ting som man aldrig hade gjort tidigare. Så jag träffade till exempel den egyptiske byggnadsledaren för det som senare skulle bli den nya järnvägsstationen. Den danske byggnadschefen som byggde en, en hel del på Potsdamma plats Och för dem var det liksom deras, ja, deras livsuppgift kan man väl säga. Alltså deras ja, livnadsverk så att säga. Det har ju gått gigantiska belopp och det går ju fortfarande från västra till östra Tyskland. Både statliga och privata pengar. Till vägar och broar och upprustning av bostäder, fastigheter, fabriker och till löner. Eh, har det varit värt det, Stefan? Absolut, det har det varit värt. Det är ju alltid så att infrastruktur är en förutsättning för ekonomisk framgång. Utbildning och infrastruktur, det är om man ska välja om man ska, välja ska göra med pengarna, det är det viktigaste. Det är det som efter betalas efter en viss tid givetvis. Efter Murens fall saknar det gamla Östtyskland den infrastruktur för att överhuvudtaget kunna upprätthålla någon form av vettig produktion, åtminstone när man, när man mäter med våra västerländska mått. Det var oerhört besvärligt på vägnätet och deras järnvägssystem var helt i spil Jag minns tydligt när den nya östtyska barnchefen tillträdde och blev tillfrågad. Hur bedömer ni tillståndet? Och han sa, jo mina herrar, alltså, tänk om andra världskriget hade fortsatt på 50 år. Så ungefär ser det ut. Så, um, på, på så sätt har det varit en jätteframgång. Har man gjort rätt saker? Vad säger du Lars Jopsesson om det? Ja, det tror jag man har gjort mycket rätt saker. Jag kan ju ta det som ligger nära för oss, nämligen då våra kraftverk- och även de gruvor vi har. Om jag ser på den tekniska standarden, miljöprestanda- om jag ser på hur vi nu tar vara på naturen- hur vi tar hand om människorna- så är det ju en fantastisk positiv bild som träder fram- så det har ju hänt, och det är ju just infrastruktur som vi hörde här och hur viktigt det är. Eh, och det tror jag uppskattas av alla. Eh, sen, eh, som du själv nämnde här, att det finns en hög arbetslöshet. Och det bekymrar ju människorna. Men det gör också att eh, vi är väldigt, som arbetsgivare, eftersom vi är en av de absolut största arbetsgivarna i, i, i den regionen, så är vi då väldigt, väldigt viktiga och det framgår på väldigt många olika sätt. vilka sätt då? Nej, alltså, vi, får, vi, vi får många uppvaktningar- om, om hur vi, som talar om för oss hur viktiga vi är. Men jag kan också säga, vilket är väl, är väl en detalj- att det enda gång jag upplevt det- jag kan säga, att jag var på en, en mässa i en liten by i, i, i Brandenburg- där jag då fick jag höra att prästen välsignade Vattenfall- vilket jag tyckte var, var underbart trevligt att höra- det är väl ett exempel på, på ett litet exempel, men, men ett, ett, ett lite roligt exempel. Kan det till och med vara så att det ser modernare ut i östra delarna idag än vad det gör i de västra, Johan Holmberg? Ja, eh, jag tycker att infrastrukturen är ett bra exempel på det. Där eh, man har fått väldigt, eller det är väldigt fina vägar till exempel. Jag var i, i förra veckan nere i Saxen och Dresden. Och det är ju enorma investeringar och, och fina vägar- som man har i, i många av de nya bondesländerna. Men även byggnader som man har byggt upp. Dresden är ett bra exempel på det. Som är en väldigt vacker stad- både inne i stadskärnan och, och utanför, utanför stadskärnan. Så att Det, ja, det har, de, har de haft tid fått i de, de delarna av Tyskland. Så, så, så är det, kan det till och med vara så att det är dit du rekommenderar svenska företag att vända sig om de skulle vilja etablera sig eller börja sälja mer på Tyskland till de här delarna, nyrustade delarna av Tyskland? Just det, det kanske är en lite lång växel. och Det är fortfarande så att det är ganska stora skillnader mellan de nya bondesländerna och de gamla, öst och väst. Till exempel så ligger arbetslösheten kring 14 procent i de nya bondesländerna och kring 7 i snitt i de gamla bondesländerna. Och, eh, det är fortfarande så att mycket av köpkraften finns i, i, i de gamla västra bondesländerna. Är det någonting annat som du tycker att man har lyckats med under de här 20 åren när, när det gäller återföreningen? Något annat som inte vi har pratat om hittills? Mm. Eh, jag tycker att det finns eh, flera saker som man kan lyfta fram. Ett exempel är just Saxen. Där man har eh, lyckats jag, återkoppla och bygga upp någonting på bas egentligen av en gammal industritradition, handelstradition. Nämligen. Man har flera företag som etablerat produktion. Man har angränsande till exempel lyckats bygga upp något som heter Solar Valley, Thüringen och angränsande till, till Saxen. Men även stora i Saxen själv finns stora investeringar av, av de tyska bilföretagen, till exempel både BMW och Volkswagen producerar i, i, i Saxen. Så att det tycker jag är definitivt värt att, att lyfta fram och det är ett bra exempel. Lars Josefsson, du nickade här där Johan berättade hur bra det ser ut i, i de här delarna. Mm. Nej, jag skulle väl tillägga möjligen att det finns ju lite olika kultur mellan de olika bonusländerna. Och, och Saxen upplever jag ju som en, en entreprenörernas eh, land, och, och, och som också då ger uttryck i att det är många ny, nystart och så vidare. Men generellt kan jag också säga att det är intressant. Jag pratade med vår chef för kraftverken idag som sa att att eh, det är svårt att köpa service nu i de här länderna för företagen är fullbelagda med order, vilket ju är intressant att höra. Det vill säga att det finns, finns uppenbarligen en, en, en ganska kraftig rörelse på, på, på industrin där som är, är positiv. Då. Vad kan det bero på? Det är, ju, det är ju trots allt ekonomisk kris i världen. Ja, alltså vi är ju ett företag som investerar mycket och det är väl en av de funktioner vi kan ha där och vi köper naturligtvis en viss typ av underleverantörer och service och så vidare. här. Men jag tror också att de är, lönerna är ju lägre där och de är ju också då konkurrenskraftiga. Och därmed kan man ju säga att om man inte, om man inte, om man inte har ett företag med närservice, om man har ett svenskt företag som ska etablera sig. –och producera saker för en bredare marknad, då tror jag att de här länderna kan vara väldigt bra investering. Betalar ni lägre löner i öst än i väst? Eh, vi betalar ju lägre löner i öst än i väst. Däremot betalar vi bland de högsta i öst. Stefan Schytze, vad, vad, vad, vad, vad har man lyckats med i den här återföreningen, enligt din uppfattning och det du har sett? Man har, det ska man inte glömma, trots allt lyckats med att mer än tre fjärdedelar av befolkningen har, efter bara några få år, faktiskt fått ett mycket bättre liv. Det finns fortfarande en del problem, men när man ser på vilken, vilken uppgift man, man hade. Oförberedd som man var så måste man säga att man lyckades faktiskt ganska bra. Det hjälper inte de som har dragit så att säga en nitlott genom av en renslump, bo i fel start och har varit oförmögna att flytta, möjligtvis av privata anledningar. Men det är att konstatera att minst 75, om inte 85 procent av alla östtyska har ju på ett par år fått ett oerhört bättre liv i alla bemärkelser. Ja, vi är inne lite grann nu på skillnader mellan östra och västra Tyskland. Och man pratar ofta om att muren finns i folkshuven som lever kvar. Men de verkliga skillnaderna de finns ju också. Som, som sagt, som vi har varit inne på. Therese Larsson hon åkte till staden Brandenburg-Anderhavel som ligger drygt åtta mil bort härifrån Berlin. Där ekonomi gick åt lördag alltså sänds ifrån idag. Det är lunchtid och hjulet från klockspelet här på Huvudgatan blandas med hantverkarnas slamrande i huset intill. Byggnadsställningar täcker fasaden och på första avsatsen står muraren Ove Schugert och skulpterar fram stukatur för hand. Jag gör nu stukarbeten på Wichanghausen. Det finns en hel del hus kvar att renovera, svarar han på min fråga om det här är ett av de sista att fixa till. Brandenburg an der Havel var på det där tiden känt för sin stålindustri. Här bodde nästan 100 000 människor. Men efter återföreningen gick Stålverket i konkurs och som nästan över en natt var 25 procent av befolkningen arbetslös. Idag bor här ungefär 72 000 personer. Var fjärde invånare har lämnat stan. Har Tyskland blivit ett enat land? Frågar jag muraren överstugat. Ganska bestämt Absolut inte. När jag ser att lönerna i öst ligger mellan 16 och 20 kronor mindre i timmen än vad man tjänar i väst så kan man inte säga det. Det är rätt mycket pengar. Varför ska vi få sämre betalt när allt annat kostar lika mycket som i väst, säger han. Hur känns då det? Vi fylls inte an. Vod. Jag blev arg, besviken, suckade Ove Schugert. Hade bara familjen gått med på att flytta så hade han börjat jobba i väst för länge sedan. Men det är inte bara lönerna som skiljer östra från västra Tyskland. Pensionerna är lägre. Den som är arbetslös får lägre a i väst. Till och med de statligt anställda får sämre betalt i öst även om man utför exakt samma jobb som kollegan i Frankfurt eller Hamburg. Nu klagar många forna östtyskar på att de känner sig som andra klassens medborgare. Något Marion Fischer som jag träffar någon gång gata bort kan förstå. dem tidpunkt jag öst och väst det machen och die gleichen Det är ju så det är, men det borde vara lika över hela landet. Att det var olika nivåer i början var okej, men det skulle fasats ut, säger Marion Fischer som jobbar inom äldreomsorgen. Brandenburg and the Havel grundades redan på medeltiden och många av de hus som renoverats byggdes redan på 1400-talet. Som det vackra gotiska rådhuset i rött tegel där stadens borgmästare sitter. Ja. Ja. Dietlin Timan är kristdemokrat, samma parti som förbundskanslern Angela Merkel. Jag är tillgänglig att den utvecklingen är en stor glötsomstand. Vi har haft tur. Återföreningen har gett oss otroligt mycket. Allt det du ser här, våra vackra renoverade hus, alla nya företag som flyttat hit, det är tack vare det enade Tyskland, säger borgmästaren Dietlin Thiemann. Och börjar som en sann politiker rabbla upp alla åtgärder och vad de lyckats med. De nya arbetsplatserna är å ena sidan i områden som är bekanta för staden, nämligen inom metallbearbetning, tryckpressstillverkare, ett företag som håller på med solenergi. Ja, hon fortsätter räkna upp en rad till. Trots framgångarna ligger arbetslösheten ändå på 15 procent nu. Men det är en låg nivå för att vara Brandenburg-Anderhafel. Jag är bin av för att vi har möjligheter att ha. Men vi kommer inte att få arbetslöshet under alltså, Under 10 procent kommer vi inte att komma. Vi kan få ner den lite till, men under 10 arbetslöshet kommer vi inte att komma. Det är för många som stått utan jobb för länge och som inte kommer att ta sig tillbaka, säger Kristdemokraterna dit timan. Floden Havel delar staden i två delar. Naturen här omkring är oerhört vacker, men det är också glesbygd. Långt ifrån de delar av Forna-DDR som faktiskt blivit vinnare efter återföreningen, städerna Leipzig och Dresden. Vi lämnar Brandenburg under Havel med några ord från Jens Parske som är på affärsresa från just Leipzig och som tar en promenad längs vattnet mellan två möten. Och här det alles tot nach der wende sag ich immer ja also alltså, das wird region bedingt sicherlich nie anpassen i leipzig och dresden så ich glaube die de anschluss schon eher. De kommer aldrig komma i kap väst här är dödsen återföreningen det är skillnad på regioner som leipzig och dresden de klarar sig mycket bättre säger Jens Perske. Och det var alltså Therese Lars Larsson som hade besökt brandenburg an der Stefan Schütze, uppvuxen i Västtyskland. Vad, vad, vad är din reaktion på de här rösterna som vi hörde? Ja, de låter naturligtvis bekanta. Jag bor själv i Östtyskland sedan 1994- och har äh, överlag östtyska kompisar bekanta och vänkrets. Men mm. äh, brandenburg Havel där, där har ni nu också valt ut liksom, det sämst möjliga stället i hela Östtyskland. Det är alltså läroboksexempel på hur planekonomi kan vara samhällsförstörande. Alla som fortfarande äh, äh, saknar jobb i, i brandenburg havel, och som har av olika anledningar inte kunnat flytta någon annanstans betalar ett högt pris för att man liksom, konstgjort installerade en, en industri i Tysklands glesbygd, bokstavligen mitt i ingenstans, tredubblade in, äh, antalet invånare. En, en medeltiderstaat som tidigare har varit präget av, av akademi, av förvaltning blev en arbetarrestart med arbetare som man hade värvat runt om äh, i gamla Östtyskland. Och det var inte alltid de allra bästa som kom till. Brandenburg blev också ständ för äh, Tysklands största fängelse bland annat. Och... Äh, Äh, Borgmästaren som vi hörde i intervju hon tillträdde för ungefär fem år sedan hon uh, är den första som dyger efter återföreningen. Innan dess hade man bara en massa nollor som försökte se på att lösa ett omöjligt problem. Alltså här kan man se uh, hur det också kan gå lyckligtvis är det, är det här ett speciellt uh, negativt exempel och uh, de allra flesta ställen i gamla Östtyskland har klarat sig betydligt bättre uh, men man måste nu verkligen för att rädda Brandenburgens ära också säga de hade bland de sämsta förutsättningar som man överhuvudtaget kunde ha. Detta plus en ganska dålig förvaltning och lokalpolitik under en längre tid. Detta gjorde liksom det fiaskot som de fortfarande betalar för. Men om vi nu kan konstatera att det är just i Brandenburg-Ander Havel som missnöjet är störst. Kan du ge några andra exempel på där det inte är lika dystet och misslyckat och där kritiken växer? Abs absolut. Also jag pendlar ju rätt mycket mellan Tyskland och Sverige. Med jobb är ju att hjälpa svenska företag, ofta medelstora företag, att göra affärer här. Jag har bostaden både i Berlin och den gamla svenska universitetsstaden Greifswald i Tysklands fattigaste delstad, mecklenburg vorpommern Och så är jag rätt ofta i Malmö och pendlar den här, den här sträckan. Och, äh, till exempel den här universitetsstaden har en totalt annan klimat än en sån gammal, en sån gammal industristad. Det finns inte samma pessimism, Det finns naturligtvis också högre löner och en äh, betydligt lägre arbetslöshet. Men klart, runt om bara några mil söderut, där ser du också om Områden som är egentligen helt ödelagt. Där det inte har funnits mer än landbruk för andra världskriget där man förtvivlat har försökt eh, inom planekonomin att industrialisera områden utan att tillbygga den infrastrukturen som behövdes och sen bröt det hela samman. Men skulle inte marknadsekonomin ha kraft nog att göra någonting åt det här då vända vända alltihop även i de här allra värsta och ja, kraft nu kan, kan man väl säga. Man, man ser ju att de strukturerna återkommer som, som bestod före planekonomin. Och det betyder att där det inte fanns mer än, än landbrukssamhällen då har man samma förhållande nu. Det betyder att de städerna där man har mångdubblat antalet invånare, de kommer att förlora folk, det är helt klart. Och det är tyvärr en generationsfråga. Vi har nu gått 20 år på den vägen och det blir ytterligare 20 år och sen har man en ganska välfungerande, effektiv, organiserad marknadsekonomi Det var en hållbar det visade. Mm, jag, jag tror man får inte glömma också att samtidigt då, som Tyskland återförenades så eh, under de senaste sen, åren i alla fall, så har då även gränsen öppnats eh, till till exempel länder som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern som ligger alltså till Tyskland. Och det är med de länderna som de nya bonusländerna, det gamla det där, har även har konkurrerat då om västtyska industriinvesteringar. Och eh, givet att man tog Är ja, över... man tryck från två håll? Ja, man kan säga att givet, om man utgår från att man har samma anspråk i, i öst som man har i väst, så är det klart att det, att det är svårt att vara konkurrenskraftig inom, i, i jämförelse med, med till exempel i, i polacker. eller... eller Tjecker, slovaker som också har en, en industriell tradition och, och men, men kanske det har haft en, visat en annan hunger att, att skapa och ta emot investeringar. Lars Josefsson, du har ju som sagt varit här i tiotal år nu i Tyskland. Hur mycket av den här ilskan och missnöjet har, har, stöter du på? Inte särskilt mycket. Man hör det då och då när man sitter och pratar på besök i de här ställena men i grunden är det min uppfattning att det finns en övervägande del positivism. Och jag tror man inte ska glömma i det här, eller om man tittar på det på ett globalt perspektiv, så är ju naturligtvis Tysklands återförening är ju också Europas återförenade. På något sätt är det väl att vi nu börjar bli klara med efterverkningen av andra världskriget. Och det här är ju en fantastisk framgång egentligen. Då. Och Berlin, bara för, som vi pratade om tidigare, det är, för mig är det en fantastisk stad. Jag älskar den staden. Det händer mycket. Det är en fantastisk atmosfär. Eh, händer, byggs mycket, skapas mycket. Kultur och så vidare. Man kan ju säga att, att, att man har lyckats i stora drag. Vi har varit inne på det. Och sen hade vi då det här, enligt Stefan Schütte, eh, exemplet, extrema exemplet på det är, när det inte blir bra men, men finns det något om vi nu lämnar det finns det annat som du tycker att man faktiskt inte har, inte har lyckats med Ja, alltså i, i, i detalj kan man naturligtvis äh, hitta, hitta en massa saker. Som sagt, det fanns ju ingen plan. Man fick liksom på nolltid börja någonstans. Med facit i hand så hade man förmodligen äh, fått tvångsflytta äh, folk från vissa områden där det aldrig skulle ha, ha gått att återuppbygga ekonomin. Men det är naturligtvis lättare sagt än, än gjort framförallt när man vill återuppbygga en demokrati också. Äh, naturligtvis fanns det. Rätt så många gamla östtyska företag som hade förlorat hela sin exportmarknad i gamla öst, som man höll vid liv med miljarder demark som man kunde ha använt till någonting bättre. Men också detta är nu lätt. Det är det lätt att vara efterklok. Men med tanke på alla som man ändå fick försörja så. så var det ändå inga bortkastade pengar, tycker jag- utan det var kostnaden, omstruktureringskostnaden- som man alltid har i näringslivet när man eh, ombygger ett företag- och i sådana fall är det naturligtvis extra stora sådana. Som storföretagare, Lars Josefsson vad tycker du att man idag kan säga att man faktiskt inte lyckades med? Jag tror att vad man inte lyckades med var väl att tillfredsställa förhoppningarna. Alltså Förhoppningarna var jättestora, att det skulle ske saker väldigt, väldigt fort- Eh, och när det då inte lyckades på grund av att det var förmodligen orealistiska förhoppningar så uppstår då en, en, en besvikelse eh, och man kanske inte heller har lyckats riktigt hålla kvar ungdomen utan de entreprenörerna flyttar västerut och du får på det sättet kanske ett, ett passivare urval som stannar kvar och egentligen skulle man behöva ha inflödet av eller åtminstone de entreprenörskrafter som föddes där skulle vara kvar och, och, och jobba vidare. Så att göra regionen attraktiv det är kanske något som, som man inte riktigt har lyckats med. Alltså attraktiv i, i, i någon varseblivningssynpunkt. Eh, det kommer ju varningar nu, tid som tätt, att gapet mellan öst och väst aldrig kommer att minska. Financial Times skrev, skrev det här om dagen. Att det till och med kan öka. Eh, vad säger du om det, Johan Holberg? Eh, jag tror... tror du på det? Eh, nej, jag tror inte på det. Jag är... Eh, på sikt är jag en optimist. Jag tror man, eh, som Lars säger, måste ha förståelse för att det tar, tar lång tid. Och, eh, särskilt i Tyskland. Håller på att säga. Ehm, och, eh, jag är tvärtom eh, väldigt positiv. Vi har en, eh, en bondeskansler som är eh, från de nya bondsländerna. Det finns eh, flera ganska framstående politiker i Tyskland. Våvrajt i Berlin platssäck i Potsdam från Brandenburg som är framstående även på bondesnivå och hela det faktum att man flyttade huvudstaden från Bonn nere i det djupaste katolska Västtyskland upp till Berlin har lett till en förskjutning i makt norrut och öst i Tyskland och det tror jag är det är till fördel för Sverige och det är absolut på sikt till till fördel för norra och östra Tyskland Tysklands läge idag det brukar ju beskrivas som att det ekonomiska läget att det är det sämsta sedan andra världskriget inte minst för att man brottas Stefan, du skakar redan på huvudet. Varsågod. Nej, alltså tvärtom. Vi ser egentligen den positiva baksidan på det fenomenet- att saker och ting tar lite längre i det här stora landet. Och det är inte bara en mentalitetsfråga. Det är därför att vi är så många. Våra företag är större. Det är flera som måste tillfrågas, inblandas, avstämmas med. Och vi ser nu den positiva baksidan i den meningen av att vi har, kommer att ha maximal minus 4 procent BNP i år. Betydligt mindre än vad man hade befarat. Och speciellt Östtyskland klarar sig rätt så bra, Lars har berättat om detta det finns gott om företag som har fortfarande bra beläggning och folk har varit med om mycket och har bevarat sin optimism de låter sig inte förskräckas av en så kallad världskris nu de har, blivit, har varit med i den största krisen som redan fanns någon gång Jag håller med dem som säger att, att östra delen av Tyskland har inte berörts av den ekonomiska krisen så mycket som den västra det för att, och det är ett fenomen som har funnits i, i andra delar av världen, de allra fattigaste länderna inte lika hårt som de rika, för att det var den rika världen som ställde till det. Uh, um, jag, jag instämmer i uh, beskrivningen på fenomenet, men inte på, på den anledning som du ser. Anledningen är att saker och ting i Tyskland tar längre eftersom vi har längre beslutsprocesser av naturliga anledningar. Uh, men i, speciellt i Östtyskland så har folk varit med om rätt så mycket och låter sig inte förskräckas och stämningen är, är mycket bättre än i väst skulle jag i alla fall, i alla fall Ja, du utvecklade det lite grann. På vilket sätt då? Ja, jag menar, alltså, om, om du har en, en stor andel på befolkningen som, som har uh, fått, uh, inte bara fått byta jobb utan också liksom, uh, yrket, levnadsförhållanden, allting uh, har fått byta arbetet, kanske tio gånger under 12-15 år uh, så låter man sig inte förskräckas av att kanske det företag man, man just nu jobbar på uh, hotas att gå omkull eller sånt, utan, uh, hela den här ångesten om att någonting skulle förändras. Den finns inte i lika stor utsträckning som i gamla väst där man har stabilare förhållanden. De är flexibla? Ja. Johan? Jag tror att det är en, det är en bra poäng. Och tillkommer ju naturligtvis att, att relativt sett är de nya bondesländerna mindre drabbade än de, de gamla bondesländerna därför att man har inte en lika stor exportindustri här i, i de nya bondesländerna. Och det, det, det är ett faktor som gör att det inte drabbats drabbat på, på samma sätt. På kort sikt så har väl jag kanske lite fler frågetecken vad gäller Tyskland. Man har haft ganska kraftiga konjunkturpaket här, till exempel skrotningspremien. Man har en, en väldigt stor andel folk som är anställda i på de tyska företagen. och Det har gjort att man möjligtvis har fördröjt en strukturomvandling. Och där är vi lite grann på kort sikt och kanske mellan sikt här vad, vad konsekvenserna kommer bli här. och Det kommer vi se här de närmaste åren. Men detta förlåt jag bryter, men det har man ju till andra länder också kastat in jättemycket statliga pengar för att hålla upp sysselsättning. Och är det speciellt i Tyskland. Man ska inte glömma att i Tyskland så har krisen sammanfallit med ett val, både i många båndusländer och på, på, i hela Tyskland. Och det har gjort att regeringen har visat sig vara, vara väldigt generös generösare än vad regering hade varit till att många tyskar om det inte hade varit en valstation. Till exempel stödet till Opel. Till exempel statliga stöd till Kvälle som är ett, ett, ett tyskt historiskt påstående företag nere i södra Tyskland. De här stadsstöden ska ju avvecklas för spåningarna. Men ser du en risk? Vilka risker ser du med detta? Jag ser, jag ser just risken att man, att man fördröjer en strukturomhandling. Stefan har rätt när han, när han säger att han ser en stor flexibilitet i östra Tyskland. Där det kanske finns ett större krismedvetande som är mer aktuellt. Men jag tror att i västra Tyskland så är det nog är det inte säkert att man har samma förändringsberedskap. Utan jag tror att där råder nog en, en större osäkerhet och, och kring jobb. Och det är mycket folk tycker jag som, som är oroade för sina arbeten. Och det kommer säkert att förstärkas. Tror jag. Lars Josefsson, hur ska man få igång tillväxten i Tyskland? Ja, det är naturligtvis att hela världsekonomin kommer igång- eftersom Tyskland är beroende av eh, exporten. Det är naturligtvis en sån struktur, stor fråga för Tyskland- är ju hela bilindustrin. Eh, som jag tror globalt står inför en, en, en förändring. Alltså det, och där kommer vi ju in eh, i närheten av min egen bransch- eftersom vi ser ju det att bilindustrin ställer om till eldrift. Eh, men jag tror också att vi ser en trend- att det blir mindre bilar. Mindre bilar som behöver mindre energi. Och om vi ser den tyska bilindustrin, så är det ju egentligen i premiumsegmentet och mycket, mycket stora bilar som man excellerar. Och man har också nu stora plågor i den här omställningen. Så det är, nu gäller det, tror jag, omställning av stora industrigrenar. Och men det var så att Tyskland bra och dåligt. Tyskland är ju. Som sa tar lång tid på sig att fatta beslut, men när beslutet fattades så brukar det gå ganska fort att genomföra dem och det är väl Tysklands stora styrka. Kina har precis gått om Tyskland som världens fjärde största ekonomiska makt Stefan Schütze, Hur kändes det som tysk och halkan i den toppligan? Nej, men det är klart när man ser hur världen utvecklas att uh, Tyskland som enskilt land blir, blir så småningom oviktigare i världen. Och, uh, förutom att vara ett gigantiskt fredsprojekt så syftar naturligtvis också EU på att uh, inom globalisering ställa välståndet i, i hela uh, denna gamla kontinenten. Så uh, nej, jag oroar mig inte framförallt en sån statistik uh, säga... Kanske inte så mycket i, när, man, när man bara tittar på volymen. Det handlar också om kvaliteten, det handlar om marginaler och annat. Vi i Sverige har fortfarande mycket att hämta här. Skulle vi alltså vara lika bra som danskarna så skulle vi lätt kunna dubbla vår export till exempel. Tyskland, Sverige. Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Hur viktigt är det för oss svenskar att tyskarna verkligen kommer igång? Alltså det, det är väldigt viktigt, inte bara för exportsidan utan, utan på importsidan har Tyskland sedan länge varit äh, extremt viktigt. Alltså Sverige lever på att importera från Tyskland, förädla och, och exportera vidare till andra marknader. I du får utveckla det lite mer. Det har varit affärsmodellen egentligen under tusen år kan man säga. Och äh, som sagt, det finns mycket att hämta här. Om den, de medelstora svenska företagen skulle bli bättre på export så skulle man kunna tjäna en, en ganska stor peng här i Tyskland även i framtiden. Jag, tror att, jag tycker att det är bra, bra poänger. Jag tror att svenska medelstora företag ofta det har varit ganska mycket fokus i Sverige de senaste åren på länder som Asien, Kina, Indien. och Istället för att kanske se att det finns en, ändå en marknad på annat än Östersjön med 82 miljoner invånare. Och det är det enklaste sättet att uttrycka på. Sen så är det för många av de här företagen en stor utmaning att komma hit. Man behöver tala tyska. Tyska kunder är bland de mest krävande i världen skulle jag säga. Vilket tyska exportföretag har nytta av. Men det gäller att vara närvarande på marknaden och tyska kunder kräver det. Man behöver finnas på plats och man behöver förstå sina tyska kunder. Lars Josefsson, ni tappar kunder i Tyskland. Vad handlar det om i siffror? Du får korrigera dig för det gör vi inte utan vi vinner kunder. Vi vinner väldigt många kunder faktiskt och det är vi naturligtvis väldigt glada över. Och det beror naturligtvis på att vi har ett bra anbud. Och jag tittade just idag tidigare på kundnöjdhetssiffrorna och de går också upp. Så att egentligen vi är vi ganska glada på detta. Men det finns en rätt stark kritik mot er här i Tyskland. Inte minst hur ni har hanterat kommunikationen kring incidenter på ett par av era kärnkraftverk som faktiskt står still. Sedan dess. Vad gör ni åt det? Ja, alltså det var ju en... en jag ska väl inte gå in i detaljerna för att ta lite för lång tid men det, det, det var en olycklig omständighet att information... Men vad gör ni nu? Ja, vi har ju korrigerat det där naturligtvis och vi är nu fullständigt, eller som vi var innan också helt öppna med, med vår kommunikation och vår information vid ett enda sätt att bygga, bygga förtroende. Är du orolig för att det här förtroendet har sviktat? Det är naturligtvis väldigt negativt att det blev ett förtroendetapp och väldigt olyckligt att det blev en del av den tyska valkampanjen. Och eftersom inte vi ville eh, lägga oss i valkampanjen så valde vi en ganska så att säga i linje men nu börjar det väl snart bli dags att gå ut och, och förklara vad, eh, hur läget är. Den nya tyska regeringens planer på att stoppa avvecklingen av kärnkraften. Hur avgörande är det för er framtid i Tyskland? Det är ju naturligtvis inte avgörande. Däremot är det väldigt naturligt att den diskussionen har kommit upp. Inte minst med tanke på valutgången och den här stora klimatproblemet som ju Tyskland och vi alla har att brottas med. Eh, och där är ju kärnkraften spelar den en jätte, jätteviktig viktig roll. Va? När kommer ni att starta era två kärnkraftverk igen? Ja, det är som planen är så är det ju nästa år. På måndag så är det den stora jubileumsdagen. Man ska fira Berlinmurens fall. Jag tänkte fråga er alla tre hur ni tänker fira det. Jag börjar med dig, Johan Holberg. Mm. Jag, jag tänker nog fira den dagen tillsammans med, dels mina medarbetare, med kanske ett glas tysk sekt på kontoret och på kvällen med under med min familj. Stefan Schytze, hur ser dina firarplaner ut? Tja, eftersom jag kommer att hålla hus i Hessens äh, huvudstad Wiesbaden på måndag för att främja affärer så kommer det inte att bli så mycket firande. Um, men jag kan, kan tänka mig att på kvällen när jag är hemma igen i Berlin att jag träffas med några kompisar. Och vi, vi får se om någon tar upp uh, och kommer ihåg vad han gjorde för 20 år sedan. Lars Josefsson till sist. Vad gör du på måndag? Jag kommer att sitta i koncernledningsmöte- men jag kommer naturligtvis vara fylld av en varm lyckokänsla- över att muren inte längre finns. Det fick bli sista ordet i Ekonomi Ekot lördag från Berlin.